tu kľačím nehybne ako socha Veď som si tu hádal Aj na sto rokov Dopredu hriechy odkľačal A nič, celkom nič sa nedeje Nebeská brána je predo mnou stále zatvorená A nebeská cesta, ktorá k nej vedie Prázdna Mikulášove sa ani nevidieť Ani nepočuť Kedy už len privezú Bračeka strieborného bez ňa ma svetý Peter nazad nevpustí. Konečne, konečne sa strieborný vracia. Oh. Oh. Ale ako to vyzerá? No, na môj veru. Vlasy obstrihané. Oh. Hej! ten to je nová móda a košielka samá diera Varyťa tam dole voci naháňali no, nech sa lepšie prízriem? no toto juj ju, pomoc, padám pa, pa, padám počuješ škrídla. Oh, padá Otvárajte bránu, svetý Peter, počuješ? Čo je? Čo je? Varí horí? Á, ah, to si ty strieborný, konečne. Už som sa bál, že pokým sa vrátiš, ten malý zlatý nezbedník tu primrzne. Keby bol primrzol, nebol by spadol. Spadol? A odkiaľa kam? Z mraku, rovno dole. Či. Čo to trepeš? Čo to trepeš? To, čo letí nebom a necháva za sebou zlatú čiaru, to je varí? To je zlatý. A tá čiara, to je stopa, ktorú za sebou vedierko so zlatou farbou zanecháva. Bože dobrý, bože dobrý, kde mám ďaleko hoľad? <tíž> Na krku, detko Peťko. Nepoučuj ma, viem. Áháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá a ah, už ho vidím, už ho mám. He, he, he. Veď vyzerá ako hviezda vlasatica. Dúfam, že sa nezrazí s tou pravou Betlehémskou. A oh, čo si ľudia pomyslia, na štedrý večer má na nebi len jedna kométa lietať. He, dosť, že sa tu motajú kadiakné druhice a rakety a šaty. Zlatý! Zlatý! Už aj zmizni z neba! Zmizol. Kde ho teraz hľadať? Daj trúbiť na poplách. A obriať si šaty. Ty sa na mňa nehneváš, že... že som sa so vrátil taký obtrhaný. Nehnevám. Vlasy ti dorastú a šaty sa obšijú. Horšie je na dušu hľadať si záplaty. A tu ty máš krásnu čistú. No, neoč na mňa. Všetko som videl... Wszystko wiem, ale nie wiem, Ako tomu zlatemu tam dole pomożemy. Ta, ta, ta, ta. Do útoku. Skáč, pozor, prekážka, hop. A ešte jedna. ho číha, tam podvora. ďalšie Vyhral som. Ah, to je krása, že som si ťa našiel pod stromčekom. Už nebudem nikdy sám. No ako krásne sa ligocetá tvoja obrazovka. Tuším viac ako stromček. Viac ako... Ako tam tá hviezda, čo po neby letí. Fi? tá má rýchlosť. Veď ona tuším padá. Rovno sem. Čo, ak narazí? Mama! Vilko, čo je? No vypni ten počítač. Už si mal byť oblečený. Oblečený? Na čo? Preca na polnočnú omšu. Na polnočnú? Ale, mami, vonku je má mráza a ja mňa ako si škriabe v krku a, a aj hlavička ma bolí. Ukáž? Nemáš teple čelo, Otvor ústa. No, ani jazyk nemáš biely. Ale, ale, ale tu ma boli. Čo, ak si predsa len? Kto teraz za teba poďakuje Ježiškovi? No, prečo ty, mama? No, aj ocko môže. A kto zostane s tebou? So mnou? Som už predsa veľký. No, keď myslíš. Poď, uložím ťa do postielky. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ale som to padol oh, Ešte že som predtým tak dobre nasnežil Inak by som si bol krídelka a bolámal A bola by veru škoda hm, Veď ku koncu som celkom dobre letel oh, A len s tým pristávaním som mal trošku problém Fíha, Aj vetierko mám pokryvené Juj, A zlatá farba už je len na dne. Ech, ja zase dostanem, keď sa domov vrátim. No, tak sa vrátim. Ech, tuším tam horáni, nedoletím. A o chvíľu bude polnoc. Dovtedy musím byť nazad. Ech, trochu, trošičku si oddychnem. Ech, budem počúvať zvony. A dívať sa na ľudí, ako idú do kostola pokloniť sa Ježiškovi. Poďakovať nebe sám za tieto krásne Vianoce. Eh, sadnem si na oblok tohoto domu. a, eh, a Práve z neho vychádzajú ľudia. Ocko, mama a... Eh, eh, Čo? A nik? No, asi nemajú deči. Ale prečo sa potom v tom okne svieti? Mari zabudli zácnúť. Hneď sa pozriem. Hm. To sklo je ale studené. Skoro mi na Konečne odišli. A teraz sa môžem spokojne hrať. Kto by chodil do tej tmy a zimy, keď je tu tak krásne teplo... A nový počítač. Dáme si novú hru a zasa vyhrám. Počkať. Ešte sa pozriem, či sú už ocko s mamou naozaj preč. Joj, čo je to? Prečo na skle okna svieti zlatý fliačik? Ako by na sklo niekto nos pritisol? Že by to z tej hviezdy, čo som videl letieť? No, hlúposť. Viezda by tak ticho nepristála. Alebo že by mimozemšťania... Tak, ten fliačik sa hýbe. A čo si píše? Otáznik. Píše otáznik. No ale čo to znamená? Otáznik znamená... Znamená prečo? Hm? Prečo? Kto si píše na sklo prečo? Bože! Ten chlapec je nielen lenivý a nevďačný, ale aj nechápavý. Hmm, o mne sa už zlatá farba míňa. Skúsim sa ho ešte raz opýtať. Prečo nešiel do kostola? Prečo klamal mamu? A to práve dnes. Ďalší otáznik. Čo to znamená? O, o, o, prečo sa obrazovka zblíkala? Kto spustil tú hru a prečo prehrávam? Strácam jeden život za druhým. Čo sa na okne objavil ten zlatý vykričník? Vykričník sa dáva nakoniec príkazu. Kto mi príkazuje? Čo? Čo mám urobiť? Kto mi to povie? Kto mi poradí? Mama. Mama preca všetko vie, ale... Nie no je doma. Ušla s do koste. Vôjdem za nimi. Ako tam potrafím? Hádam, hádam, si spomeniem, A keď nie, niekoho sa spýtam. Konečne, konečne pochopila. A tu cestu... Ce cestu mu ukážem, ešte mi troška farby zostalo. O, oh, je zima. No ale musím priznať, mi je tu krásne. Všade plno snehu, na vňom chodníčky, čo ľudia vyšli a palí. Jeden vedie hore, druhý zasa dole, tretí ho pretína. Kadial sa ma pobradia? Ktorý z nich vedie do kostola? Oh, nejdem radšej nikam. Čo, ak to neboli ľudia, ale... A radšej sa vrátim skôr, ako ma unesú. Oh, čo sa to tam na tom kríku leskne? Zlatý fliačik ako hviezdička. Idem k nemu. A spýtam sa, ho či nevie, kde je moja mamička. Jej, a tam je ďalšia zlatá bodka. A na strome zlatý kvietok. A na sneu nakreslená zlatá podkovička. A tam ďalšia. A ešte jedna. A to aké si schody. Ovedia ja som pred kostolom. Páni, ja som trafil. A sám. Teraz pohledám ocká mamku. A sa. raj trafil sám huh. a ja mám prázdne no uh, som unavený polnod je pred odvermi a ja miesto v nebi v kostole ale aj tu je krásne zišli sa tu všetko ľudia dobrej vôle cítim to Možno aj Vílko pocíti, že Vianoce to nie sú iba darčeky a hry. Aby to pochopil, budem sa za ňa modriť. Tak, sadnem si sem medzi tých suchy na kraj oltára, aby som na videl... A jeden nám chýba. Najmenší, najzlatejší. A najnezbednejší. Prestaň, Mikuláš. Aspoň ty ma netráp. Naozaj si ho nikde nevidel. Z ti už vravím, že keď som sa vracal, nestretol som nikoho. Iba... Iba za prvou zákrutou mliečnej dráhy sa okolo mňa myhla zlatá guľa. Zlatá guľa? Hej! Zlatá guľa z Najprv som si myslel, že sa nám splašila Vianočná kométa. Potom si hovorím, to nie, to je stará dáma. Tá takto nelieta. Možno to bude nejaká družica, ale prečo prska? Prská, prská! Veríte? A ešte mám na brade bodky od zlatej farby. Čo to trepeš? Netrepe. Pravdu vraví. Ten malý lapaj spadol dolu aj s vedierkom plným zlatej farby. To od nej si taký bodkovaný. Čože je tu na smiech? Vali to, že stratili ste brata? No, tak nás pusti dole. Budeme ho hľadať. A, o 4 minúty 12. O čtyri minúty dvanáct. Kde mám ďaleko hľad? Tako vždy. Na krku. Nepoučuj ma. Len som si neistý. Či tam mám aj hlavu. Ako o predstúpime pred Ježiška na oslavu jeho narodením? a mu povieme, že tu nie sme všetci? Možno, že nezbadá. Nezbadá? Ježiška predsa všetko vidí. Tak sa ho podme spýtať. Netreba, netreba. Už ho mám, už ho mám, už ho Kde? vidím. Kde je? Nie leží, sedí Požičaj ten krám Chceš povedať ďaleko hľad no, no, tak požičaj Pozeraj, zameraj na kostol Na kraj dediny Je tam plno ľudí A, a detí Ale aniela žiadného nevidí Za ostry na oltár uh -huh. No, tam sú anielie Ale to sú sochy A jedna Jedna sa hýbe Usmieva sa, Žmurka! máva krídelkami. na koho? Ukáž! Kto chcem vidieť? Hneď ho uvidíme, budeme tu všetci. Archaniel Michal, ty si najmocnejší. Nože napni krídla, mm -hmm. máš na to minútu. Mami, mami, pozri. Anílik mi chýva. Kde tam na otári. Vieš, to vždy tak býva. Čo? Keď dieťa zlískutok napraví, tak sa mu jeho angelik objaví. A to vždy? Vždy vo svetu noc. Mami, mami, on som mi stratil. Kto si ho uniesol? Nestratil. Nik nie neuniesol. Iba sa to neba vrátil. Prečo? Tak, ako ľudia v kostole dnes pánu chválu vzdávajú, tak sa i v nebesiach všetci na nebeskú oslavu zlietajú. Sekund, a odbiej oh, Už nechýba jeden, už chýbajú dvaja. Oh, čo si len počnem? Vyženú ma z raja. Nevyženú. Pozri. <tíklad> Detko Peťko, stihli sme to. <tíklad> Ďakujem si, Michal. A oh, Anielik môj zlatý, ty si sa mi vrátil. A už sa ne Vedírku jsem ztratila, eh, ale malého vírka si k dobrým děťům vrátil.